Ez ziezadazu kalde eguzkiaren kolore engatik. Enuke jakingo zerresan, baina badakit, esker eskerridazten dituela lurrak bere poemak. Ez ziezadazu esan, mundu amargotzeko eguzkiari aurrez aurre begiratu behar diodanik. Erredurak ez baitit itxutasuna beste ezarrekarriko, Bizitzeko utzi eza dazu eguzkia bizkarren hartu, eta motxila batean bezala, bertan lurraren egun sentiak eta itsasoko iluna barrak sartzen. Patxi eszkiaga. <tusurri> Kaitz, eta gerra txikituko vagenu bake handituko litzateke handi, kaixa tange torri hotx, jose, Ekaiz, eta kara itsarena hoc jose ekaitz eta itatiko ikotzea teklatxo mailana mari ene jaurra parena beku Ekaitz zorionak. Ekarek asko Gitangaraborazu Gaur solasean, zean ekaitz goikoetxearekin us. Oh. Basxarri saariketako bizariak irabazi dituen bertso jarzailearekin Er Naiko da ekaitz Nahi baina gutxiago. Zeren, Atzei juntze gau ean izan ginen. Eta angoak eta angoaren aurretikoak kontatuko dizkizuegu. Zuzan zuzenean, eka hitzegin. Oba xabirria midagarria Hortizetan mendizik jatiri Entzule, egunon. Oba xabirria zari juntzean eta bibiok zaptu laranen Egunon, Jose? Egunon, bai. Urritik aurrera denbora diberria hasi zi, eta eh? arte ontarako ere kantu berria zein izango den pentsatzen. Olatuak haizan jube Kantu berria, kolauratzea berria Iagai gean beste ataltxoren bat edo Estreinatzeko Oie guztiak urritik aurrera, Baina aurretik baitu gu badaukaguzer kontatua Gaur argazkia gaur irudia gaur ere iru bai ba, Gaur irudia eta gaur argazkia gaur ritza Bizitza bera irudi ondioa delako Zure azal Laren argian. Nagai ba, gorko protagonista ekaitz izango dugu eta horrekin dotuta ba bai ekarren kar, ezaken e, atzoko irudia ez parte e, e, modelo cine are, aretoan e, ateratakoan bertan oltsa gainean ekaitz Eh, lehen haipatu bezala baserri ba bertxopaper lehiaketen lehenengo, bueno, eta sari bakarrak bizarizien eta bizariak ba, ekaiteke irabaziak eta, bueno, bai azualdiko ba, parte zere irudi argazki oso oso ederra Bato argazkia etxeko argazki bildu mara Gutatzen baina ero, baina bi aukeratu daitezkenan zergatik aukeratu argazki balitza bai ez yes, eta esan berrun honekin dotuta ere hitzak izan zitezke lagasko zien ez bi sortatan eh e, edo arrantzatu genezkene hitzak sosla jobea aingura eta bar eta bar ez baina bueno hoiek beste 100 batetarako utziko ditugu eta gaur dakarrean e, irudi argazkia ba bueno azken aste honetan beintzat eh E, mundu osoa sortu e, duen e, ez dakit e, eskalan zer nolako zenbateko zenbateko lurrikadan zea izan dan, baino ikaragarria, ez? Eta bueno, irudia garamatza area. E, Turkiako kosta e, pare horretara eta errefuxatuak akazu e, honetan eta errefuxatu milak eta milak ba, errefuxatu artean bailan ba, e, irurteko mutikoa ba, ez? Zure azan laren dargia mire bihotza Auspez, anageri da, e, itxasoan, e, urek e, buztitzen dutela, eta benetan, ba, ba irudi zirarragarria, mingarria, e, drama izugarria bere horretan e, dakarrena, eta ez dakit zenbateraino baino neiko nuke beintzat esa izango nuke e, ba, mundu osoko kontzientziak eta ia da e, nola baite irekitzeko zulatzeko balio izan dutenak ez e, bai ez dakit ez dakit e, rifter eskala horretan eta gure biotsaren e, bide horretan e, zenbateraino zulatuko zuen E, Iudi hauek, irudi hauek e, ez dira lehenengoak ez dirazkenak izango desgraziz, e, baina miaka dira egun ematen direnak hemenka, e, mundu erdia gerran daukagu, mundu erdian internua bizirtela dugu, e, hauek zehazki e, datozte e, or eh, ekialde Ertain eta Sirian ematen eh, ari dian den inpernu eh, horretatikan hortikan igezi nahi horretan eta eta bien bitartean e, amestuz gure paradisua hau, ez? eta paradisua kakon artean esango nuke ze bien bitartean e, gure zea guztia, ba zalantzak, dudak, hartu ez hartu nola hartu eta eta denbora inpreziatua dan egoera honetan, ba guk hortxe eztabai datan eta Itz, itzetan e, galtzen ariotegean e, beldur naiz ez behin eta berri nonoski eka eta berri da hor diot eta gerratxikituko bagenu eta ez tamainan bak egin dituko litzateke Badagaraia alde batea, eh, atzok elkaitzek esatenzon bezala bertsoetan bertsoak eta hitzek alde batera utzi eta ekintzetara zehatzeko ez, eta ardurak nor, norberant dio eh, aldeiten utzi gabe, nik uste deno badauka gula eh, neuri baten edo beste gure, gure ardura. E Baztarretan ailan asko daude baztarretan jende asko dago sufritzen ari dena, eta nago oso oskolaren barruan sartuta bizi gerala norbea bere oskolaren barruan eta erreparatu gabe e, pareez pare edo albotara e, e, atzerrata aurrea onatarat e, dabilen e, eta desberdina den e, horrengannez. Eh, eskua luzatu, eh, gerturatu, bihotza zabaldu, eta eta beste modu bat, eta ara, daztene lagundu, ez? Asko egin genezake, eta egin genezake guretariko bakoitzak, ez? Alako egoeratan errexena eta errekurrentena hori izaten da, ez munduko mandatariak, munduko agintariak, askotan konturatu gabe, ezaten ditugu alakorik, eta munduko agintariak eta mandatariak, nire baten ere, gu gehu jarritakoak gara, gu gehu gaukeratutakoak gara, eta, eta hortxe, ez? bateko Obama, besteko Cameron, besteko Rasoi, edo Ma e Merkel, eta eliz eta fede ezberdinetako buruzagilei ere eta batez ere guretariko bakoitza guretariko bakoitzak zer esana zer emana haundi daukagu eta hortikan hastendez gain bitartean ba egoerak beine da berriro errepikatuko dira ez kaldeak berdin gaitzakelako eta europa kalera itzengo baliz Klik, argazkia. Ailan, txiki, eldu, agure guzti, argazkia. Egun karietara iristenen zaizkibunei, baina batez ere iristen zaizkibunei. Bibiok Telebistako pantalietan entzuna, es, e, kinan, amairu urteko mutil, es, siriar mutila, alaxezion, es, eta gogorra zamenetan e, entzutea, ez. eguera honei, e, nola baiteko azalpen bat, era erantzun baten bila nahi horretan, haus e, esaten zuen, es, ez, ez deguera europara joan nahi, gerra, hau, gerra madarikatu hau, gehatzea nahi dugu, ez. Eta hortan nago ez bertakoa bakarrikan deno daukagula ardura, ez? Eta posibilitatea hori egiaztatzeko eta hori egi bihurtzeko. Ekaitz berriro diot. Eta gerra txikituko ba genu? Baldintzak era txikituko gainitzke. Itza horxe Bueno, guerrakin eta egoera honekin lotuta aitza ekarri da hitza errefuxiatu hitza da, ez? Errefuxiatu gerra, politika, politika, erligio, arraza, arrazoiak edo bestelakoak direla medio bere aldea utzi eta beste batera igez egin behar izan duen e, pertsona da, ez? Ondasitze egiten e, lagun batekin atzo bertan, ba, hauez zion, ez? Ez tira berdinak eh errefuxiatu modura datozenak edo gozeak bultzatuta datostenak ez, eta ominan ere iritten naiz ulertzera, ez dila berdina, lebi egoera desberdina dira, baino funtxean eta oinarrian esango nuke aldi berean berdina direla ez, batzuk gozeak bultzaturik datozte. E, gozearen herioz e, goze horren e, beldur eta hortikan atera nahi horretan eta beste batzuk ba, hori ez errefuxatu kasuan ba, bueno ideiak, politikak, sinismenak, e, gerra bea halako bizi jazarpen iraune iraunezinak bultzaturik eta beharturik e, jarriko dira, baino biak erio baten datozte, ez? Bai, batak alabesteak, ez? eta esango nuke, e, danak aladanak pertsona direla, gubezelako pertsonak, eta jarria berran gaudela, modu horizontalean begiratzen, begirada hori modu horizontalean luzatzen, ez? hoiek eta guk, guk eta oiek pare berdinean, maila berdinean jartzen. Miren bihotzan dardaraz, guretati katera berri de. Eta hau horrela ikusten eh, ez degun bitartean ba nekez eman genezak aurrera pausorik. Mire biltsa nargaras gaurkoitza errefuxiatu eskerrik asko. Ez horregatik. Lerki isileen zauriez Urbiltzen zure ondora Negareta odol malko ez Urperatu baden basura Zuaitzek zeru agi jontzen dira bideak Gure horo etzapen gaztiez Iesean du baztele Esean duaz belea Esean gaur belea Johan zara Haurkezpen egin beharko nioke eta papera zuri Haurkezpen egin beharko nioke eta egin beharko nioke eta itzak mutu Ez besterik bururatzen, begietara begiratu nahi diot eta esan, ekaitz, izugarri maite zaitut. Ez zait besterik bururatzen, begietara begiratu nahi diot eta esan, behom daiala, izugarrizko artista zara. dira ilurretan idaltzitako, Ezait besteri burratzen, begietara begiratu nahi diot eta esan miretssi eg za dut. Saban jomina hore oritza beozobe Askatzen dituguariman askatzen ditugu. Ezait besteri burratzen, begietara begiratu eta esan nahi diot? Zoionak. Joan zara. Ekaitz guztoko zenbakia? Zortzia. Atzoentzuten egon zirnekak kaso esango lukete Ekaitzen guztoko zenbakia amairu da. Zerotik amarrerako gusur. Zenbakiak Zbakiak gehi zaizkit hamarretik gorakoak baino. baino, baina Bainagia da hairuak ere oso horitzaten polixak eragiten dizkidala ez da. Hamhiru urterekkin kandatu nuen lendabiziko aldiz lizardiko finalean zarautzen eta hairu urte ziren azkeneko bertso sorta idatzi nuetik. Beraz hairu zenbakean niretzat behintzt ez da inmagarikatua. Biotz Iizar bat lerertu zitzae da. Euneko zenbat izaten du esna, bost ordu bakarrikglo egin dituen ekaitzen buruak. Euneko bosta bakarekzen. Nola funtzionatzen du ekaitzen buruak? Egunerokoan, e, goizean, hekitzen denean, e, ze burutapen ezaten du ekaitzek lanera doanean, bazkaltzen ari denean, gurekin solasean ari dela diru dienean, baina burua beste nonbait duenean? <risa> non bizit ekaitzen burua? Ekaitzen burua normalean besteengan bizi da, ez da? Eta egia da hori baskok esan izan didatelako egin Berezia dela ba, nire begiradaren Jopuntua ez da askotan ba, Nabaritzen autela ba, zerbaiten bila Ariko banintz bezala Eta normalean sortzen aritzen aiz Sortzen aritzen aiz Etxetik e, Ikastetxera bidean ba, Egunean zehar emango ditudan Klaseak sortzen e, Nire ikasleengan Arridura, irribarrea Eskerrona nola sortu, kantaren bat nola sortu, beste nongizatea nola sortu ez. Nik sortzen ari zen izela. Benetan, amairu urte behar izan dituzu bila biltzan hori aurkitzeko? Ba, badirodi baietz. Baina esango nuke bilak eta hori ere aurkikuntza handi badela. Eta ondoren itse derrak aterako badira isiltzen ere jakin behar dela azken batean iruditzen zadalako isiltasuna bera ere sortu egin behar dela, isiltasuna sortzailelea dela, eta isiltasun horrek elikatzen dituela ondoren esaten ditugunak. Hal ere gauzaa da sokuntza publikoa eta beste bat sorkuntza pribatua ekaitez eta geldirik egon azken hahir urtetan. Ez, beharra da zenbait jenderengana ez dira iritsi ez, nik sortuak, Baina kanporako sorkuntzak barurantzkoa ere eskatzen du. Eta nere isiltasunean, nere baitan sortzareitu naiz. Bertxorik ez sortu, baino bestelako hau ainbateko izpen sortu ditut. Tesaldiren bat, irribarreren bat, lagunen bat, eta hori gauza ondia da. Kaitzen maidazu lehenengo bertso sortaren berri. Artzatxoagoreta artzatxoagbera ukerrezpan hau aipatzen zituen bertso sortaaren berri. Noizkoa da gaitzen oroitzapena? Bertso papere begira jarri eskero. Ba, oso txikitakoa ez da. Eh, Shangonugere ez dakita mai 12 urte izango nituela eta artean ume ume ume eta ba oso Umek idazten duten bezala idatzen nuen lehen bertso sorta, nere pelutsezko hartzatxoari idatzean zuzen ere. Oso izkera xumean, baina nik esango nuke oso arrastu politia utzi dan sorta dela, eta asko gustatu izan zela bere garaien. Haren atzetik asko etorri ziren, emarian, emarian. Bai asko, asko goita bi urte arte etengabe idatzi izan ditut bertsoak eta erreztasun handiz esango nuke. E, gai ezberdinak jorratzen dituen antza zeresana ere banuen, ezpaita erreza ba, gaii ez bedinahi zortzi bertso edo gehiago paratzea eta bai, garai emankorra izan nuen. Geroraaba nolabaiteko agorraldia izan duena, baina urte gutxian askoiidatza naiz bai. Askoidatzia, Ustuz, ustuz asko idatzi baina inguruekoek asko animatuta ere bai. asko bultzta. Bai, e, asko elikatu izan naiz ez, ezta ingurukoetatik e, etxetik hasita, gurasetatik e, zuk ere asko animatu izan uzu, eta ederra da eta ederra da ingurukoak e, sormenari kilika ikusita norera ere errota martan jartzen aste ez da eta lagunarteak, eta inguruak, eta bizi bizizan dudanak, asko lagundu izan ditu. Amair urte, pasaira, e, idatzitako azken bertxosortaaren ereikitze lan prozesua, eta azken sortauen ereikitze lan prozesua parekoak dira, edo badago alderik? Neurri batean bai. E, duela amair urte idatzitako bertxosortan, nolabait, Jolastu egin nahi nuen, ez iritsi zen garai bat e, senditzen nuena, agortu xambar nenbilela, orduan gauza berrien bila asenin zen. Eta gaia gordina baldin bazen ere, orduko hartan, e, galiziko prestizuntziaren inguruko ez, aritu nintzen, petrolioaz, eta itxasoak nola bestu ziren, eta horrek eragindako guztiaz. E, oso doinu zaila, aukeratu nuen bertsoak paratzeko. Oso doinu berezi ez, e, itxasoa laino dago doinua, pixka bat moldatua ba, eta doinu horrek ez ditu bertsoaren oiko neurriak jarraitzen, lau-lau da, eta etengabe errimatu egiten da. Beraz, e, doinua eta ordura arteko joerak aldatzea guztetut asko asko lagundu zidala. Eta orain kontan ere, bertso sorta batea meintzat, e, ardiak zenbatzen izeneko zehaska kantan horretan saiatu naiz neuri batean eta jolasten e, umei zehaska kanta bat idazten baina modu jostagarri batean eta horretarako animalien inguruko iruditeria erabili dut ba ez bereen inguruan dauden ditxoak, saerazarrak, e, jokuak ba bertsotarrekarriz. Euskal Herriko Herri ezberdintako bertso sariketen historia bilduman dago ekaitz etxearen izan atatuatua. Bai, bai. E, bai, e, gaztetan sariketa gehienetan izan nintzen saritua. Eta, ba, nerezatu hori, bada, ez da? E, epa imaikoei nere lanak gustatu izana eta epaimaiko ez berdinahi eta Euskal Herrikoosarik razperintako epaimaikoei. Bertsolari munduko kidegihienen oroitzepenburuutan da ekaitzkoiko txean izena bai batetekotasunari lotua eta baita batez ere bertso jarri lotu ere. Eta hori orain lehen baina orain frogatu izan duzu. Bai? Eh, ni biak uztartu izan ditut, ezta? Eh, bertso eskolan, ba bertsoak idatziz hasi ginen eta gerora eman genuen ba paterako jauzia. Askok gero idatzian hasitako askok, ba, idazteari utzi egiten diote, baina ni ikaragarri betetzen ninduen bertso idatziak eta biak uztartu izan ditut eta bapatean ere oso gustora aritzen nintzen. Egia da nere buruari ikaragarri eskatzen dio dela. E, bai idazten dudan garaian, bai bapatean aritzen nintzenean ere eta askotan uste dute eh bapatean aritu nahi izaten nuela, bertso ba, idatzen mailean, ezta? Eta hori ba ezinezkoa da edo oso oso zaia. Eta orain 12 urteren buruan bai ikusi dut, ezta? Ikusi dute orduko laguntza harren eta berriagoen Estimua eta naia, ezta? E, naia, ba, ekaizko ekoetxeak bertsoari, ba, len ematen zion bezala ematekoa. Horaen gontan, e, bertsoba per moduan suertatu da, ba, batean zailagoa izango da. Artzatxoaren e, bertsoak eta nunkamais izen burupean idatztakoak, aipatu ondoren, e, ez bat ez bi idatztetako bertso sorta guztetatik... E bat burua etorri eta aukeratu berkoa zen, no? Noraduak izu burua? E, nunka maizen aurreko urtean, bi mila eta batean okerezpanago, Euskal Herriko egoerari idazitako bertxoak paratu netuen, eta baserri saria irabazitu zuten haiek ere, kopla moduko bertsoak ziren, Ekuadorren dago kito, Hori ere berezi, ala, ezta, e, aurreko urtean ere doiniu berezi bat aukeratu nuen e, bertsoak paratzeko, e, gozatekiren kanta oinarri hartuta, eta nere nola aiteko jolas bat egiten nuen. Bertxo guztietan txoriren baten inguruko irudi bat erabiltzen nuen Euskal Herriko egoera gordina, ba, islatzeko. Eta Bertxo haiek ba, oso gogoan ditut. hogeita maikagarren, baxarri bertxopaper sariketa. Egaitz aurtengo sariketa edizioaren onarrien berri, nola izan zenuen? Hmm. Edo, edo urtero egotentzara noiz azalduko eta zure burua nola tentatuko. Aurtengoak nola iritsi dira zure eskuetara? Ba, oso kuriosoa da, ezta... E... Idoia Granizo Altsasuar lagunaren bidez. Idoia estudiu ere izana da. Duela hiru hilabete edo ezagutu nuen oso modu berezian, ba lankide izan nuen irakasle baten bidez eta aldi berean nere ikasle zen ba ikasle baten bidez. eh biek ezagutzen zutelako, eta biek esan zidaten, bertxoak ba, asko gustatzen zitzaizkiola, eta alaxe jarri zuten nerekin harremanetan. Eta geroztiko oso oso harreman urbila dara magu ezta. Da? Eta behin ikasturtea maituta, ba, elkarrekin biltzen hasi ginen, altxasuruko hainbat ikasle, eta behasengo maiai estara nere, nerekin nerekin, Eramaten nuen, altxasura, bapatean aritzeko. Eta... Ba, esan zidan. Idoiak esan zidan. Jo, ekaitzuk, eh, lazkautxiki bertsoa perle jaketerako bertsoak... Eh, zuzendu, bedo begiratu dizkik guzu, pixka bat, lagundu diguzu, ideia mailan eta horrasten, eta... Eta... Zuk ere idatzi beharko zenuke. Eta esan nien, ba... Ezni on momentuan ez erantzun, eta handik pare bat egunera edo esan zidan, ba, basarri sarirako edo idatzi naizuela berak. Eta nik pentsatzen unen aur masai urterekin ba elduen mailan ba lehiatu alizatea ba ezta xamurra badakigu oso sarik eta garrantzitu da, nadela sariketen artean garrantzituena ez E oso sari potoloak daude. Eta esanion eh iritziko dira zuretzat sariketa gehiago. Aurtengo basarri nekira basiko dut. <laughs> Zergaitik galdu ziren erantzunak noragin zutanias. It's go show eg, noise down tigentuan salantsasi. Ama urteotan e, beste behin izan dituzu oinarriak eskutan eta egin diezu Paso. Urtero. Urtero bidaltzen dizkibute onarriak, ba, behin lehiaketetan parte hartu izan dugunoi, eta etxera urtero iritsi izan da. Eta etxeko ere ba, esan izan didazu egin oiz, ba, ikusikaitze, baserri sarirako oinarriak iritsi dira, baina aurten arte, ba, ez nautea inbeste tentatu. Dena utxetik hasten da, dena zuritik. Bilatzen... Erraza da idoiari esatea, aurtengo batxarri eta nik irabazeko do, nik parte hartuko dut batxarri baina dena utxetik asten da, dena zuritik. Beldurrikez, bertigorrikez, ezer ez hori eraikitzeari. Nik uste... Oinarriak irakurri nituen eraako bertsoak eginak nituela. Amairu urte hauetan joan naizela bertsoak egiten eta ala tokatu da ala tokatu da. Ala. E, ez daki nik e, ezter ezrezetik er ga hutxetik hasten den.halaa ere paper gainean jarri arte etxeko ibainttztetzen digune esan bertsoak idatzen ditut. Etzen digune esan bertsoak idazteranoa, naiz eta buruan izan, baddezpada ere E, Bertxoak normalean norbaitik kantatu izaten dizkiot, e, lehiak edetara bidali aurretik. Baina, behira, e, kanta besteren batek e, irakurriak dira, baina lehen sari irabazi dutenak inori irakutsi gabe bidali nituen. Baina nere burua behintzat konbentzituta. Agustu elnogitazazpian Zumaiako itzurun Ondartzan izan zinean guakarretakurrenekin Bai Goiz pasa ederrein genuen Ondartzan Eta bueltakoan Manduiko bentatik pasa zineten Baita ze santzen nien? Zer santzen nien? Osula gonditu unbikoteari? Ba esan <laughs> Buruan nuen, ez da, buruan nuen, e, basar izarira bertsoz hortak bidalin eta amai urte, urte asko badira ere, gogoan nuen, ba, gara hortan jakinagazten zituztela irabazleen izenak, ezta da. Agustuen, hogita zei, hogita zazpi, hogita zortzian, izan ere hogita zortzian, nere urte betetze egune izaten da, eta... Behin baino gehiagotan deitu izan zidaten, ba, nere urdeltetze egunean bertan, ez da. Eta esperantzatxo ere banuen, ba, deiz ziezadaketela, ez da, gustora gelditu nintzen ba, bidalitako sorteekin. Eta mandu bi paretik pasatzen harik nienla, ala esan nien. Bai gustora gombidatuko zintuzketa da, eta hementxe bertan utziko nuke autoa, orain basarrisaritik ba, sarri saritik, ba, saritua izana izela esan ez deituko balidatea. Baina aguztaren 27an ez, ez dirtzen deitu. Ala ere, akaso oraindik zai egongo dira ta akaso gomidatu beharko ditu zu. Jakina, bai gustela. Papá, cuéntame otra vez ese bonito. Ola santzenean, papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito. Seita hartu zuen telefonoa zuk papa kuentamotra beh. <risa> bai eta gutxien espero nuenean. Eh 2728ean deitu ez zuten ez eh gustez sinetitanengoeen ba... beste norbait izango zela urten dosaritua. Oscariz erabidean sineten. Bai, abuztuaren 31an eta Neroni nintzen autoan gidari eta aitak hartu zuen telefono deia. Zen susendion aitari? Lehenengo esaten Eze telefonarion bestaldikoaren hau txik etzenoen entzungo? Ba, aitarile nengo entzuniona, ez ez bere aita naiz. <laughs> eta nondik esan duzu, deitu duzula, eta a, ah, zarauzko udaletik, orduan zerbait zaidan barruan, eta poliki-poliki, ba, elkarrezketa osatzen saiatu nintzen ez da, nik aitaren abakarrek entzuten dituen baina poliki-poliki, ba, bere aurpegiko poza ikusita, ba, nire poza barendostitzen da. Kantabizu oi zu berri gustatzen zaizu? E, nik nik inioitzen zundutan eta niretzat beintzat kantunik ederrena da. Bai, melodiaren aldetik eta beste ere hitzen esan indarragatik. No lo descubrí zenuen. Ba, lagun baten bidez. Lagun bati ikaragarri gustatzen zaio Ismail Serrano eta esantzidan ekaitz e, kantaria uzuri Ikaragarri gustatuko zaizu, eta asmatu zuen. Zorionez, aitak berriro autoan eta autoti bultan kontatutakoa etzen ipuña. Kantuaren hitza ipuña ezten bezalaixe. Alaixe da. Alaixe da, ez dakite zoritxarrez edo zorionez, baina egoeren gordinari Ismail Serranok ederki erantzuten diitzen bidez. Ipuña gabe. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la dejez. A oxidados dictadores y como cantaste albed y ocupaste isla sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas papá cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo Y como desde aquel día Todo parece más feo Papa cuéntame otra vez Que tras tanta barricada Y tras tanto puño en alto Y tanta sangre derramada Al final de la partida No pudisteis hacer nada Y bajo los adoquines No había arena de playa Fue muy dura la derrota Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta el vent, ya no hay locos y no hay parías, pero tiene que llover. Aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda allá impulsarte. Muy lejos aquel París Sin embargo a veces pienso que al final Todo dio igual Las hostias siguen cayendo Sobre quien habla de más Y siguen los mismos muertos Podridos de crueldad Ahora mueren en Bosnia Los que morían en Vietnam ahora Bosnia, los que en, Vietnam, ahora, en Bosnia, loske morianen bienda. Maura, moerenen Bosnia, loske morianen bienda. Hori augustaren hogeita maikan gertatu zen astelenean. Sariaren berri jakintzen uneko eguna buztueko geita maika. Sari e, matea, atzo, iraiak lauzarautzen. Aste polita izan da. Aste izan da eta batez ere aste esanguratxo izan da. Baina ez oso aste betegarri izan da ezta. Egia da bisari jasotzeak ikaragarri postu nabula baina horrek baino gehiago edo neurri berean behin gutxienez postu naute ba ingurukoen pozek e, jende asko postu da nik sari hauek irabazi izanaz eta gainera jende asko posteaz gain asko postu da. Eta hori poz hori helarazi egin didate, Oso modu berezian eta oso eskertuta nago. Atzo sariketaren ondoren saria jaso ondoren 12-13 amabi urteko gaztetxo bat hurbildu zitzainzun zorionak ematera. Esantzi zune gaitzan ernez, euskitzaren semea. Bai. Ez ezti dan esan. Aner zorionak gaitza. Aner nauk. Xavier euskitzaren semea. Etin eurekin zaitudan, ez ezagun urrulori Zeu karrapatu nazazu, en adin berri Biotzetik irten dako, eskerronezko balada Ez horrik dizu dala, Zorionitz guzti-guztiak dira eder eta eskertzekoak, baina euskitzenak bihotzera iritsi zaizkizu. Bai oso bihotzera iritsi zaizkit. E... Aste artean edo aste azkenean bertan, bere izan zen Zoriondu ninduen lehenengoa, edo lehenengotarikoa eta oso osoitz unkigarriak esanez Zoriondu ninduen gainera. Eta izugarri iritsi zaizkit barura... Xabier niretzatea referentea handi bat izan delako, bertso batez ere, baina ez bertso gintzan bakarrik, en, esango luken ere eredu du izan dela, bertsotan bere egokitasunagatik, hizkuntzaren erabileragatik, nik ez nion bertso txarrik apena entzun eta bertso laritzari ikuspegi aldetik ekarpena eta irekitasunetik, eta... Bortizkeria guztiak salatzetik eta egintzen den ekarpena ikaragarria da eta bertso gintzatik kanpo ere egiten ari den lana bai ikazetari bezala eta ba, sajararrain alde eta hiru seme alaba eta gehiago, edo gehiago dituzten familien alde egiten ari den lana ba, Txalogarri eruditzen zait eta hemen dik ba, zorion egin nahi nuke Esker nahi deus ezetik atzarria, norkekarri dit bestela, espainetara. Atzo semearen hitzen bidez emantzizun, besarkada. Nau hastitzen, bentsatzen dudan aldiro, xehetu nauen berberak, ernarazinau berriro. Parte hartzai guztin artean bisari banatzen ditu baxarri sariak Aitarioztak etan da esango zioten, esango zioten balenen saria irabazidik semeak eta aitak bigarna nork irabaziduen galdetzerako esango zioten bigarna ere berak irabazidik Zalantz hamen dago inoiz inork irabazi Ote dituen bisariak edo ez hamen inork Inoiz bisariak Ez hamen ditu irabazi inork Ba xarri sarian meintzatez eta Irakurri dudan agatik eta Garrantzian dien mandiote horri gainera e, Bestelako sariketetan ere badirudi di ez, ez ba, ba omen dira, ba lehenengo saria Eta hirugarrena Ba irabazi izan dituztenak Baina Lehiak eta berean eta nagusietan eta bintzate, Ezo men da, ala da, irakurri dut behintzat. Esatera noa, irulan bidali zenituen, ez dakitzuk zen aldeko aposto egin zenuen? Ba, ez dakit oso ezberdinak dira, e, bi nahiko antzekoak dira, e, zehaskak antara pixka bat ez, oso ezberdinak da, eta bestelakoa dena, ez da, eta... Zaila da, zaila da, esatea ba, zein den, zein baino beha. Oso, oso ezbernia dira, gai ezbernia jorra zenituzte, batu mei begirakoa da, bestia hizkuntza aldetik askozaz landuagoa, bai hizkuntza eta bai iruditeri aldetik. Ni irulanekin oso gustora gelitu nintzen eta, bueno, ez nuen e, bat bestearen gainetik jartzen. Estiloak oso ezbernia diderako batez ere. Askotan egoten zara ardiak zenbatzen? Bai, e, gustatzen zaite eh Oiratzena izenean, ba, lokartu aurretik pixka bat pentsatzea eta tarteka izan izantzeitz ardiak zenbatu behar izateare. Umetan ipuñasko entzundakoak da gaitz. Bai, eta neurri batean gurasoei egin aineen omenaldi txiki bat ere badira, ezta? Badira seaska kanta honetako hitzak izan ere baizuk eta nix zeresanik esanik ez laburte eta erdi zarragoa ezelako, suerte handia izan dugu, ezta? Suerte handia izan dugu ba, ditugun gurasoak egokitu zaizkigulako, ezta? Ikaragarrizko orea da, e, ikaragarrizko suertea da, esango nuke, zoriona da, sortzi urtetan gauero, gauero, ipuibatekin lokartzeko aukera izatea. Eta gauero badakit ipui esberdina izaten zela nikala eskatzen hilako. Eta ez e, gaueta bakarrik askotan gogoratzen naiz e, goizetan ere, larunbat eta igandetan berezeki, ba, goiz xamar natu eta gurasoen ohera joaten nintzela eta ba, gurasoek askotan kontatzen zizkiratela ba, beraien pasadizoak, edo ipuinak edo kantuak. Eta... Hori suerte hitzela da. Nire gurasoek ez dirate ba bideo koncholarik edo mugikorrik oparitu izan. Baina hori baino gauza ederragoa oparitu didate. Beraien denbora eta batez ere beraien burua. Batzuk umeak ekartzen dituzte, batzuek umeak ekartzen dituzte mundura eta gero hasten dira ipuinak eta kantuak. Sortzen. Zuk kantuak sortu duzu, ume bilasi berko duzu? <laughs> Neurri batean gurasoei egin neien omenaldiagatik idatzi nuen noen seaskapantaua si eta bestetik ba 35 urte ere bete ditugu eta konturatzen intzelako ba nere ingurukoak bai horbilekoak eta bai urrutirasiagokoak ba lankideak cuadrillakoak lagunak ba guraso izaten ari zirela ezta ama eta aita eta umeak asko gustatzen zaizkit e Ni el doxiagoekin aritzen aits naiz lanean, ba 12 urtetik 16 artekoekin, baina ume txikiak ere eta nere lankid eta lagunen umeekin harremanatzea ere ba asko gustatzen zait, e, beraikin beraiekin jolas egitea, eh ipuinen bat kontatzea, kantaren bat kantatzea eta koneksio berezia lortzen dudala ere konturatzen naiz. Eta halako zerbait pizuzitzen dan barruan eta banuen banuen gogoa umei seaskak bat eskaintzeko. Esan berrik ez dago sariketauen epaia anonimotasunean e, joaten dela, e, gerora jakin duzu, epai maikiden artean ere arituz direla aipatzen. E, aita izan berri baten bertso sorta izango da e, ingurukoren batena akaso, e, aita izan berria umeari bere semeari eskainia, ez zuten asko uste. E, itxia zegoen sobre txiki horren barruan azalduko zen izena gaitzkoi koichelena ez Are gutxiago 13 urte ondoren. Bai, bai, hori da, ezta, 13 urteren ondoren, ba jakinik ba bertsoak idaztearri ba utzia niola ba, nek ez pentsatuko zuten, ba bertso sorta horren atzean, ba ni nengoenik, ezta. Eta bai, epaimaikoak ere ba jolasan aritzen dira, ez da, eh bertso sortak gustokoenak enak aukeratuta, ba, sobreak iriki aurreko denbora tarte horretan, ba, norenak izan deitezken, ez da? Ba, estiloan gatik, izkutza gatik, gaiak gatik, beragatik, eta garbi zuten edo garbian tzabintzat, ba, guraso izan berri baten, bertsoak behar zu dela izan, ba, oso goxo eta oso maitasun handiz, ez, idatzitako bertsoak direlako, eta Aita baten bila zebiltzen nunbait. Ta ni oraindik ez dizan. <risa> Atzuntsuninzun gausao da bertso hona ta bertze bat, bertso polita. Bai, ni beti bereizi izan ditut, e, Ez ezakiz ergatik, ez Eh, bertso hona gutik berakoa, hizkuntza egokitasuna duen horri deitzen diot nik eta neurri hortan ba lehenengo sari dizutenak ba bertso hontzat ditut irizpide hori jarraiki eta ba seaskakanta ba zein bestean ba, ume batek ulertuko luken izkeran idatzita dago m mm, eskunsaletek xume eta iruditeria ba, ume bati egokituta baina egia esango baldin badizut ba, lan gehiago emandite seaskakanta egiteak Bertxo bakoitzerako ba, animalia bat, eta animalia baten inguruko iruditeria egokia bilatu behar bainuen. Eta hori beti ez da erreza. Bilatu eta gainera, bairagin korra izan zidia. Ala, meriz eta gurasoak gogoan izan dituzu, baina kaso, Eduardo Zudeidre ere aipatu beharko zenuke? Bai, e, ze aska kanta honen e, atzean nire lankide haundi bat dago ez da asko maite dudana eta artista utxadena gitarrarekin. Eta jolaztea gustatzen zaigunez, ba, astero-astero, asteazken ordu bete hartzen genuen, ba, kantuak sortzeko. Elkarrekin melodiak sortzen genituen, eta nik melodiei, ba, itzak hartzen edo alderan ziz ez da, lenda bizi hitzak sortu, eta gero melodia sortu, eta se si askak anta honen melodia, ba, bion artean sortua. Kantatuko diguzu. Bai, guztola. Kontua da papel gainean e, doinu bat jarri behar izaten dela sortaren bukaeran eta atzo azaldu zen egon, ezin jarri, eka doinua. Eta moldatu zenuela, dorron sororen doinu tegitik, ba, doinuren bat ongi datorkiona bertso moldu honi. Bai, ala da, e, zehaskak kantaren doniua, ba, neun, nik neukasmatua da, eta doni horrek estribillo ere badu, eta itxuraz, ba, zortzi, zortziko txiki dira, e, estribillo aldakor batekin. Eta nidak dala ba, honen antzeko doniurik, ba, Juanito Dorronzoreren doniutegian ez dago. Baina, esan bezala, ba, non imotasunean bidaltzen direnez, bertsoz hortak, ba, ezin jarriko nuen, ba, nere doinua zenik ez da, eta doinuri gabe ere bidaltzea burratu zitzaidan, baina ez zitzaidan ainigokia ere iruditzen, eta azkenean zergatik ez dakidala, ba, urso xuripolit bat doinuan bidali nuen, ez dakizentzurik ere baduen horrela bidaltzeak, indarra galtzen duelako nere ustez. Epa imaikidek askoa auskalo nola kantatu dituzten. Ursoa ez zu polit bat doinuan kantatu zuten, eta badiro di taju pixka bat eman ziotela. Bota. Amarrak amargutsi, amarrak inguru, ilargiak logela, Erdia hartu du, gaur pampiñak albora, utziko ditugu, ta animaliekin loegin godugu. Katuak baserriko, ere mutik kanpo, zazpibizitza hartu, ditu beretzako, Teillatu gainetatik egiten du salto, berriz jaioko dela badakielako. Urru matxorotxio horro uluzaunka, gure semetikiak beldurrik eztauka. Urru matxorotxio horro uluzaunka, gure semetikiak tikiak beldurrik eztauka. Nola katia gorriak inurriak alan, negua goxatzeko dabiltzalan talan. Bitartean astoa Lazaiki lintialan, telebista ikusten zakurraren salan. Naiz eta biek luma, xuriak desio, esa eretan soilik dira arerio, beti ibileztadin, serio, serio, Belehak sozoa harigatza eman dio. Urru matxorotxio, horro ulu marru, Egan egin godezu, biminutu barru. Urru matxorotxio, horro ulu marru, dezu, barru. Bede esa erazar, ta erre fraukutsu, paristik zikonia bat dator pausuz pausu. Moko puntian ematen badiozumusu, lasterra nahiarre babat izango duzu. Tximistargiak trumoi, dambade natari, zeruan zirrizarra euria badagi. Den ontzat dituen ez, logela ugari, koskos joko diogu barraski Urru matxorotxio irrintzi tximeletak zurekin egina idudantza. Urru matxorotxio irrintzi tximeletak zurekin egina idudantza. Gaua eltzen denean, eta pixu. Zure se askaren tzat, lur bat dagokizu. Itzalak margotzen baldin badakizu. Lasai ipurtargiak lagundu dizu, Naiz tabako bere etxera abitu. Eta animalien hotxik ezaditu. Gau osoan egarrez, etzaitez aritu. Zure ametsak zainduko baititu. Gau osoan egarrez, etzaitez aritu zure ametsak ontzak zainduko baititiu. Onomato peiarik ezten geratzen, maitia aszaitezke ardiak zenbatzen. Onomato peiarik ezten geratzen, maitia aszaitezke ardiak zenbatzen. Ardiak zenbazen hogeita hamaikagarren baxarri bertsopa persariiketan bigarren saria jaso duen bertso sorta Gontzalen kantore onunbarit buruaren txoko garun txokoren batean izango zenuen. Bai eta behin ardiak zenbatzen zehazka kantatuta kanta ba, pare-parera dator Andia izanena izenean ama eskalera bat eginen du Zerura nio bezain gorakoa ama izarra bilzera joateko Gozinuak izzarezetak kometaz beterik Getxiko naiz, eskolako lagunen artean banaan bana banatzera. Gorkak telefonaren bestedetik has ze bertsaga. <laughs> Zanena izenean, ama, eskailera bat eginen dut Zeruraino bezain gorakoa, ama Izarra biltzera joateko Bolzilloak izarrez eta Kometaz beterik etxiko naiz Eskolako lagunen artean Banan, bana, banatzeran Baina zuri amatxo Ilargi betea ekarriko dizut Argindarrik gastatu gabe Etxea argi bezazun baña zuri amatxo Ilargi betea ekarriko dizut Argindarrik gaztatu gabe Etxeak argidez dazun tokatu izan zaizu. Laguntza eskedatorren horri laguntzea. Laguntza datorrenak laguntza behar duela atzematea. Etxean aitarikak ikusi izan zu estopdezauzioz, goierriko estopdezauzioz taldearekin lanean. Eta bueno, gontu iuguztiak batek barruratu, barneratu, eta gero itzez azaleratzen ditu. Bai, horregatik ez, lehen nere esan dut, eh? amairu urte hauetan ba, bizipen pila bat barrendu ditu dala modu guztietakoak eta asko eta asko ba, oso gordinak. Azken urte hauetan lau urtean aritu naiz, burlatako eta atarrabiako istitutoetan ikasketa lanetan eta nahi baino gehiagotan egokitu zaizkit, ba, parez-pare oso, oso egoera krudelak, gordinak eta jasanez inak askotan. Eta ondo esan duzun bezala, ba, gure egitekoa izan ikasketa buru lendakari gobernuko edo herritar dagokionari eta dezakegun guztiari laguntzea. Braustakoan sortutakoak dira? Bai, nere... Bertso bizitza guztian, bertxo hauek bezain azkar egindudan sortarik ez dago. Esan genezake neurri batean iaia ia bapatekoak dilela. Bapatekoak baina esan dudan bezala, hama ba, iru urte urte askoren ondoren pilatutako esperientziatik eta bizipenetatik eginak. Baina eseri aldi bakarrean. Naikari gabilondok urte askotako bertsolagunak atzo gauen bertan esaten zizon, agaitz kolpez kolpekokoak dira bertsoak Bai, ni ere oso oso gustora gelditu nintzen ba bertsu hauekin ez iruditzen zaite nire irudiko beintzat hitz bakoitza nik nahi dudan tokian dagoela eta hitz bakoitzak hor egon beharduela hor duela zentsua eta saiatu naiz bai, saiatu naiz e, esaldiz esaldi lotura ematen eta esaldiei rra handia ematen, Irudien bidez eta hizkunttzarekin egindako jolasen bidez. hittzen nintzen garaian administrari lanetan, txintxinotsa zen nere galtza barrenetan, Orain denbora horrazten, tematzen aiz geienetan. Erreka erreka alda, hurik ezta karrenetan. Igandeak zer egiten, otedu haste eta antzeko esaldiak idazten ditut trenetan. Denok gu kwadratzen, mundu boro bilionetan. Denok estegu kwadratzen, mundu boro bilionetan. Murrizketa izeneko, trumoien eta tximisten, denbora lea dizeniek, ez diogrifoa izten, maizpentsatzen det laguntzak, eman beharko ditizten, baina itxaro penari, etzaioi zarrik pizten, Bezataz ergak ez dira, Soldaten eurrian geisten, ilabete buka ere iluzesko diet iristen. Otsailean ere ezta, Na iristen, Otsailean ere ezta, nahi ordurako iristen. Zertara datoz hainbeste, itxura eta antzeste, zertara gorantzagoaz, tala saiegon zaitezte, gozea egarri bada, Euria eguz kieske, eriotza jolasean, zilborrestez, Silborreste, Lepo egiten du egiten, dubere buru azbeste, sufritu behar denean hainbeste. Perfektuak adizkiak, izan daitezke. Perfektuak adizkiak, izan daitezke. Negua udaz genetik, ez indegunez du, askore negu tegiak. Ditu amabi abendu, Zoriona bilusteko, Sentimenduz, sentimendu, Denbora gure naieran, Erabili albagendu, Joan denari burlaize, Datorre nari lausengu, Naize eta biarretziko printzen egarri gaudengu. Geroaren etorrera, orainak du. Geroaren etorrera, orainak atzeratzen du. Hipotekak hainguratu, gintuen ondo, ondoan, Zorrakitatu ezinik Gabiltza urte mordoan Bankuak ultimatuma Eman zigunez lengoan Senarrani eta gure Seme alabak gogoan Estop desauzio sekoak izan ditiugu ondoan, ia beteko arna salortu degu oraingoan. Baina ez izango den rengoan. Baina ez izango den rengoan gaztetan iraultzailea, nintzen eta zeharraio, bidea dela borroka, idatzi nuen soraio, krisiak iltzatutako, gurutzearen karraio, gaur orma arraildu ari, Begira egon natzaio. besperanilda hil da ezin da, Biara munean jaio, Elmugetara eltzeko, Eginarren hainbat saio. Biderik ez duenari, Borroka gelditzen zaio. Biderik ez duenari, borroka gelditzen zaio. Erasoak erasota, ofentsibak ofentsiba, kalea da irabazi, beharreko len partida. Horregatik ur bildu naiz, gaurrere plaza Erdiran gorbatadunak aurrean kazetariak begiran eskuaka morruari eman nahi dio kabida urtetan pilatuta komigna gorpuste da arriak eztu begirik Begiak arritzen dira. Arriak eztu begirik, Begiak arritzen dira. Egoak iparrik gabe, Egorik gabe iparra, Ira ganurrun batean, Isoztu zait irri parra, Gero tala Denez ostehertzeko marra, Onena oeratzea, Izan godet kirri jarra. Betozkiti zar ussoak, barra, Loa da amez ladion euskarri zendo bakarra. Den argi ikusteko begiak itxi beharra. Den argi ikusteko begiak itxi beharra. Harriak ez du begirik hogeita hamaikagarren baxarri bertsopa bersariketako lehenengo saria gaso duen bertso sorta. gaitatzu baino gehiago gozatu ez bertxak entzuten? Bainik ere. Gerota gehiago usta entzut ezkit. neureago sentitzen ditut. Bezoak barandan ez zantan Uste dut esanei nuena, esanei nuen bezala. Esanuela. Zizarraren ez zurdu Eta horain zer Ba Behar, behar bad isiltasuna tokatzen da Gerra usteanzi zuten eta uste dut barruak egingo diala kanpura. Zen bertanziggor eskertuko dizu Nere burua kerebai. Ipai ambarrenam Doaz, Gaurak gauratzen Zeinale Gauri dutu neguztukoena Uste baituturak Ez oazelatzen Gauri dutu neguztukoena Gaurak gauratzen Gaurak gauratzen Basarrisariketako sariak banatzeaz gain, Lizardi Bapateko Bertxosariketaren finala gozatzeko aukera ere izan genuen, Felix Zubia gai jartzen, eta kantuan Jema Aritz Oiana Oier Maider eta Aitor. Aritz mugikak iramantzuen txapela haste asura eta Aritz Zorionak. Bertxosario dira entzutoko aukera izan genuenak aitzu. Oso ederra, oso ederra gazteak bikain datoz, oso bizkor, kantatzen dute elkarri oso ondo erantzunez eta ale ederrak utziz, eta segirak arituz ziren oso ongi. Jema urtea gabea saindargo gierritarrarire behonda iola, ederki arituzena. Gero <tusurra> biduzki denean zoi den eder itzala. maitia Maiitia mintzozirara placer duzun bezala Niinoan zi Gaur sortzea aritu gara izan ere sortu egin behar da hitza eztenean isiltasuna Baina behin sortzen hasita, zergatik ez, eguzkia sortu. Eguzkia sortu, borobil, borobila. Borobil, borobila, beroa eta goxotasuna eskainiko diguna. burua denok kuarratzea Aldela bai. Baina ez da berraza mundu go hobil honetan. Baina harriak begiik ez dueenan begik arritzen diren honetan, denok elkarrekin lortuko dugu. Arratxaldan Legazpila aurbilduko gara, elustondotarrena. Bai horixe. xe, eta gustora gainera. Jon eta Gurtzan elustondok disko aurkezpena Legazpina. arratsaldeko seiter ditan Legazpiko latxartegi parkean, eta guan izango gara. <totik> Rikiti saioaz gozatuko dugu eta saioaren bukaeran Jon eta Gurtzanekin izango gara baitakarako itzordua lotzen, berandu bainolen hemen nahi ditugulako, mailaren bueltan. itzo ordu polita arratxalderako arrataldeko seiritan legazpiko latxartegi parkeanhellust ondotarren disko arkezpena Zdiaen Aitader kaszu diraxi Ekaitz zorionak. Essker gasko Izugen mai zaitut. Nik ere baizu! <laughs> antzule astea ondondo pasa izan zorion eta moşu potolwana datorren astean santiobidea santander santillana gomilas gorka ki jo gait ki jo arte eh? aio Zauzira